Sziasztok! Mai audio úgy kezdjük, hogy megszakítjuk adásunkat. És majd a már felvett rész elé még egy kis rövidkét, ami, amit nem is tudom, hogy hogyan adjak elő nektek most így hirtelen hatásosan, úgyhogy elgondolkozom itt rajta hosszasan három másodpercig szöveg közben, mert az van, hogy ma van húsvét euh, hétfő, és gondoltam, hogy nagyon hatásodás módon beköszönök nektek, hogy kellemes húsvétű ünnepeket, és ez gyanús lehet annak, aki engem ismer, mert tudja ezt az egész tudás meg egyéb baromságot, de igazából a ö, mogyi is nekem így köszönt be ma reggel emesen, és gondoltam, hogy azonnal írok neki, hogy menj már a picsába, vagy valamit, de ö, amit közben meghallatok, ez a szarszedő sajtótermékemnek a lidben itt a szélben, szóval... Beköszöntöm hogy ezzel a kellemes húsvétel, és elmesélte nekem azt. Rögtön így melegében őt reagálni tudtam volna. Egy vicces menj a picsába. Mondattal, hogy betörtek hozzájuk. Húsvét alkalmából felbaszták az összes tárolót. De azért nem mondhatjuk, hogy nem volt mert a csávónak, mert legalább oda is szart. Mondta, hogy még tök jó, mert puha. Nem tudom, ezt a hogyan meg egyébként empirikusan, hogy így végül is én is szoktam a szart fogni, például itt a kutyaszar most a kezemben ez is puha most, tehát így elég friss, Ö, vagy csak úgy látszólag szemrevételezte, de az a lényeg, hogy nem lehet elmondani azt, hogy nem szent ünnep a húsvét, hiszen teljesen korrekt módon állnak hozzá az emberek. És igazából én amit is utálom az olyanokat, akik... Más tulajdonához hozzányúlnak. Tehát sajnos vannak bizonyos kultúrkörök, ahol ez, ezt a dolgot ezt nem fogják fel, hogy ezt nem kéne. Meg vannak bizonyos nem kultúrkörök, aki ahol csak simán nem fogják fel, hogy nem kéne, hanem így az egyszerű rovar szemléletű értelmi színvonal az annyit enged meg, hogy nekem kell valami, elveszem, leszarom, csak hogy Ezekkel a dolgokkal az a probléma, hogy azt nem látják hát az emberek, hogy amikor tőlük veszik el, az ugyanolyan rossz. Jó, hát nyilván egy ilyen egyszerű embernek tőlem veszik ugyanolyan rossz, de nem baj, hogy én elveszem el más, megint, akkor meg van oldva. Tehát ez a magátulajdon nagyon sajnos itt Magyarországon annyira nem minden körökben menő. Minden este azt mondom, hogy Igazából semmivel se rosszabb húsvétkörbe törni, baszni mindent meg odaszarni, mint normálisan bármelyik más napot, De azért mennyire a jó kúra az a tetű, aki megcsinálta, vagy ez a pár tetű. És hát nyilvánvalóan a történet azért a nyolcadik kerületben történt, úgyhogy semmiféle etnikai hangulatú sugallatom nincsen ezzel kapcsolatban gondolhatjátok. Sziasztok! Megint tudom vagyok, úgyhogy most egy kis audio blogozással fogom előtni az időt. Nagyon a mai napra nem nagyon van prekoncepcióm, meg rendes koncepcióm se. Viszont ahogy elkezdtem itt autókázni kifelé a városból, és éppen a Suzuki-ra Trabantost kerülgetem, az időt ott hogy hagyom magam inspirálni egy... Fent nevezett Suzuki gépkocsi által, ami valahol számomra írja ezt a mély, mély állampolgári sötétséget szimbolizálja, ami például megnyilvánult, megnyilvánult a mostani április első kapcsán, ugyanis életemben először csináltam viccet az április első napból, a magazinban és ennek szellemében készültek el a hírek is, és ne is menjünk ennyire előre, mert először így kiragaznám ezt a szót, kicsit, kicsit kurvára tetszik. Most először is biztos emlékeztek, hogy több ilyen automatizás botrány is volt már, de mikor még ezek az automatizás ügyek kezdődtek még régen, még talán az IFRO előtt is volt valami ilyen, csak már nem itt eszembe, akkor is elgondolkoztató volt számomra ez a sok szellemileg gyengén bútorozott, aki tényleg elhitte az, hogy neki egy cég Azért fizetni fog havi 50, mit tudom én 50, 30, 20 100, nem tudom hány ezeret Hogy ő egy reklámmatricát Hord az autóján Matekozzunk ki, hogy Ki kellett volna már matekozni nekik is Hogy milyen hatékonyság Van egy hirdetésnek Így módon Hányan látják majd az autódat És hányan nem szarják telibe azt Hogy mi van ráírva Nyilván a marketingnek sokféle eszköze van, és valahol az óriás plakátok és akár az autóreklám is működhet. ez sokan látják, de nagyságrendben ez azért jelentősen kisebb, mint egy televíziós reklám nézettsége, vagy hatékonysága, vagy akár egy rádiós reklámé, vagy egy magazin reklámé. Nyilván ez utóbbiakat komolyan is veszik mindig. Ezért fel kellett volna szorozni már az ill felroba belépő vagy azt, hogyha minden zseniképzősnek fizetnek 50 ezer forintot, akkor azért hány autó kell ahhoz, hogy lefedjenek egy egész országos nézettséget. És hát nyilván nem ártala tudni azt se, hogy ennek mennyi a költsége, és hogyha itt most csak 50 ezer forintot felszorzunk ezer autóval, az 50 millió forint, abból azért egy óriás plakát kampány, elégi könnyedén ö, finanszírozható. A közben volt egy telefonom is, mert azért egyezkedünk közben, hogy mikor érek oda a forgatásra, meg mit tudom én. Ö, szóval itt, ha a hatékonyságot számolunk, hogy mondjuk itt. Úgy kijönnek 50-100 millió, több 100 millió forintos tételek, hogy igazából ez vitt. Tehát ebből televíziókampányt lehet azért finanszírozni, és megmondom őszintén, hogy senki nem lenne akkora hülye, hogy ilyen kétes kimenetőrű dolgok vagy autoreklámozzon a lóvékat beletegyen. Természetesen, amikor én először ezt meghallottam, rögtön gondoltam, hogy ebben van valami bibi, és jól gondoltam, mert itt azért ezt a, a fettet meg kell venni először is, tehát ezek a dolgok érdekes módon mindig úgy kezdődnek, hogy vegyél meg valamit, aztán, ha megvetted a valamit, akkor majd lesz havi ö, lóvéd, de hát akkor, hogyha ők fizetni tudnak neked ezért, akkor egyáltalán miért kell neked ezt megvenni? Tehát én nem tudom ez írfajról mennyi volt a belépési költség, én úgy emlékszem, hogy 150 ezer forint. Tehát most az, aki a mai világban, a 90-es évek dolgai után még nem lápágta le, hogy ez pilótajáték, hát annakban az gratulálok. De az az igazság, hogy az emberek sajnos, és a, ez a mondandom lényege, hogy nem vágják le ezeket a dolgokat. Elképzelhetetlen számomra, hogy miért. De egyszerűen ezt a mesevilágot, ami 90-es évek óta legeleje óta kezdődött már a küldjél 500 forintot a haverjaidnak, és akkor majd te is kapsz egy csomó 500-ast, és lesz egy csomó pénzet. Tehát ezt a pilótajáték faszságot nem tudom elképzelni, hogy miért nem értik még mindig az emberek, és hogy lehet őket ezzel áldozni, Mint ahogy természetesen most ti, akik testépítő magazinban az én audioblogomat Hallgatjátok, potenciális célpontjai vagytok az Hollywoodi edzés, meg a Akai Faszom Tudja Minek, a, ami csodatermék természetesen, és mondott, de igazából szerintem mindegy. E, aztán ez azért vicces, mert ez az izetelró matricákat, amikor hatalmas botránnyal előzetes letartóztatás című történetek, már lehet, hogy megléptek itt az emberkék, nem tudom, a hatalmas botránnyal összeomlott ez az egész ferro, ami nyilvánvalóan elég hamar bekövetkezett, hiszen először elkezdték a pénzeket kifizetgetni, amíg meg nem lett elég lóvé ahhoz, hogy azt mondják, hogy jó, most már uh, hagyjuk az egészet a picsába. Tehát nyilván a kifizetések kamuk voltak, ez azt jelenti, hogy mondjuk visszakapták két hónapot a befizetett 150 ezer után, uh, ami... Nyilván kijött az új belépőkből egyrészt, másrészt még arra ösztönzött embereket, hogy belépjenek többen, hiszen ha rögtön nem kapják meg a lóvét, akkor ugye a zseniális új reklámszerződést kötött reklámhordozó tulajdonos idióták elfogják mondani a többieknek, és én biztos vagyok benne, hogy ennek az egésznek a terjedése nagyon nagyitben működik a szájhagyomány útján, tehát belép az egyik marha állat ebbe, és elmondja a hogy te bazdok, milyen jó biznisz, léphetek be ti is. És ez szerintem a pilótajátékoknál mindig is így működött. Ez volt a legfőbb célsoport, nem feltétlenül kellett ezt nagyon hírzetni. Elég volt egy pár palimadarat megfogni, és azok szépen elvégezték ezt a marketing munkát az egész projekt mögött álló nyilvánvalóan csaló cég számára, ingyen és bérmentve. Ö, mint mondtam a 90-es években számtalan ilyen történet volt és, és én a mai napig nagyon röhögök azon, hogy az Illferros matricát vannak emberek, akik arra nem képesek hogy nem szégyellik ezt az egészet hogy ebben a szarpa képesek fognak belépni és átbaszni saját munkát Szóval nem szégyellik annyira ezt a történetet, hogy elmenjenek és leszedessék. tudom, hogy ez most egy profi, nem tudom, hogy szednek le egy ilyen matricát, lehet, hogy melegítik, mit tudom én, és lehet, hogy belekerül egy 5-10 ezer forintba az autót ö, megcsinálni, utána lehet, hogy még föl is kell polírozni, de, mert lehet, hogy mit tenni, nem úgy szívja ki a nap, és meglátszik a helye, akármi. De hozzáteszem, tehát én inkább mászkálnék nagy téglaparakú üres foltokkal az autómon, mint hogy égessen magam, hogy valaha is ebben a szarban részt vettem, és voltam ekkora a hülye, és a mai napig látok ilyen felos matricákat. De most nem, nem ilyen felos matricát láttam, ez csak eszembe jutott, és gondoltam, hogy elmesélem nektek. Ma ugyanis szájennetes matricát láttam, ami nem egy szignifikánsan nagy különbség, igazából, mert ugyanez a rendszer, ez a szájennet, ez egy ilyen vásárlói klubszerű, jutalékos, kutyafassa, alapvető Színes, lófaszba becsomagolt pilótajáték volt, aminek a tulajdonosait, ügyvezetőit nagy lendülettel helyezték előzetes letartóztatásba, nem túl meglepő módon. Most egyébként itt, hogy úgy néz ki, hogy rossz autópályá lehajtón fel. Az jutott eszembe, hogy miért nem bassza kurva anyjáb szájba az a köcsög, aki nem tud egy rohadt kibaszott táblát megtervezni, hogy arra van Pécs. Nem azt kéne kírni, hogy M6 szájba az anyádat, te paraszt, úgyse hallgatsz, de virtuálisan üzenek. Nem azt kéne kírni, hogy Pécs bassz meg. Na, mindegy. Szóval szájennetes autót láttam. És e, ugye, ez nem egy régi botrány, és ebből tényleg jó nagy balhé volt megint, de, de nem szedte a matricát az ember. És igazából nem a matrica a leszedése, vagy nem leszedése a poén, hanem maga az autó, meg az egész poén. Én tudjátok, hogy nagyon szeretem a Suzuki Swift et a régit. Szerintem szenzációs jó autó, van Suzuki sedanom, van Suzuki Swift. Soha nem romlik el, marholcsón meg tudod venni de ha gazdagodjon meg a költekezéséből feliratott kúrva élet, hogy nem egy Suzuki Swift-re kéne ráaggatni, mert van hülyén néz ki, hogy egy ilyen fasz kalap, aki egy jár, akar téged beoltani arra, hogy lép egy önüzletbe, ami meggazdagodást ígér. Az valami, ez a kicsit magyar, kicsit balkáni véna, amikor megpróbálnak minden hülyeséggel rábeszélni, nem tudom, hogy volt-e már olyan ismerősőtök, aki, aki valami ünnöki munkát végzett. Ez alapvetően a baráti haveri kapcsolatok gyilkosa szerintem, ha valaki ilyen munkakörben helyezkedik el, mert alapvetően elkezd különös viselkedést felmenni, nagyon hamar. Úgy fog kinézni a dolog, hogy ez az ismerősök mindig azt fogja kérdezni, hogy nem kell ismerősötöknek jön vizes automata, vagy neked nem kell, nem akarsz venni, vagy nem tudsz valakit? És a barát találkozásítók, vagy beszélgetéseitek erre fognak redukálódni, hogy a haverod azzal fog basztatni állandóan, hogy a szarját, amit el akar adni, azt te el tudod adni neki, vagy kell -e neked, vagy valami. És ez roppantul undorító dolog szerintem. Na most nyilván, amikor valaki belelép egy ilyen hálózatba, mint a Scionnet, akkor próbál pénzt csinálni, és kétségbeesetten fogja agitálni az ismerőseit az irányba, hogy vegyenek tőle valami szart. Ez természetesen ugye marketing szempontból marha előnyös az autónkat. Reklámhorozónak használjuk most egy, ezúttal nem az Ilferro alapján, hanem a Scionnet alapján. És igazából ez egy marha hasznos dolog lenne, feltételezve azt, hogy nem egy kibaszott Suzuki Swift-et teszünk ö, bizonyítékául annak, hogy meg lehet ebből az egészből gazdagodni. Ugyanis ha te Suzuki -e jársz, akkor kurva nem fogja hinni senki, hogy gazdag vagy. Ez nem Amerika, meg nem Ausztrália, ott elképzelhető, hogy valami ott van autóval jár egy kurva gazdag ember, de ez a kurva gazdag ember azért jár ott van autóval, mert nem akarja mutatni, hogy ő gazdag. Ha te viszont azt akarod mutatni, hogy te gazdag vagy, és te gyurám, lehetőséget ajánlasz, amiből meg lehet gazdagodni, akkor nagyon nem Suzuki swift kéne használni, régi Suzuki swift ennek bizonyítására. Szóval elképesztő. Ez, valahol ez egy ilyen a mély butaság és a mély pofászlanság kőkemény keveréke számomra, amikor valaki ennyire gyökér, hogy egy ilyen hálózatba úgy akar beszervezni, hogy a meggazdagodást azzal akarja neked bizonyítani, hogy a szudok szétje van, tehát nem, nem is értem, hogy ez mi de. Hozzáteszem még tizenéves éves koromból ismerős nekem ez a maszlak szar, még amíg vidéki kiscsávó voltam, és akkor kezdődtek igazán ezek az MBS MLM rendszerű történetek, amikor a hülye ismerőseim beléptek és bemagolták ezt a kibaszott marketing dumát, ami valahol úgy kezdődik, hogy. Írd le, hogy mik a céljaid, mit szeretnél. Bemlékiben megtalált egy faszkalap engem valami olyan témával, hogy ő tanácsadó, és nekem bizonyos pénzügyi dolgok miatt valóban tanácsadásra volt szükségem. Csak elfelejtette megmondani, hogy ő tulajdonképpen milyen tanácsadó, és nem egészen olyan tanácsadó volt, mint amilyenre nekem szükségem lett volna, de ez csak a végén derült ki, illetve hát az elején már kiderült, mert elkezdte azt a maszlagot, hogy írjam, vagy mondjam már meg, hogy mik a céljaim, mit szeretnék, és hogy mennyi pénzt szeretnék keresni. Ha most ilyen a világon nincsen, hogy valaki megkérdette, mennyi pénzt szeretnék keresni. Egy üzlet az nem úgy működik, hogy mennyi pénzt szeretnék keresni, egy üzlet az úgy működik, hogy befektetés van, meg hozamban, meg költségek vannak. Nem pedig úgy, hogy álomvilág szerint leülünk, és megkérdezi tőled valami faszkalap, hogy mennyi pénzt szeretnék keresni, mert hát ezt, te azt megteheted. És mondtam neki, hogy te így mit várnál, tehát én tudok neked mondani célokat, csak az én célom nem anyagiak. És ő azt mondta nekem, hogy, hogy de hát, hogy mégis, hogy izé, de mondom, most akkor öntsünk tiszta vizet a párba, tehát arra célzol, hogy mondjuk, az kéne legyen a célom, hogy mondjuk ö, legyen a 8 mondom, Szerinted ilyen választ kéne adnom, vagy legalábbis neked ilyen válaszokat, válaszokat szoktak adni, hogy a célom az, hogy legyen házam, meg állnyomzasam, úgy és is. És számomra megdöbbentő. de a válasz az volt, hogy igen, ilyen választok adni. Tehát az embereknek az a céljuk, hogy legyen a úgyjuk, meg házuk. Ez persze most egy példa a gyengébek kedvéért, mert nem arról beszélek, hogy feltétlenül, itt az, arról beszélek, hogy az embereknek kizárólag anyagi természetű céljai vannak, semmi más nem szeretnének elérni az életben, csak hogy legyen mit tudom, hogy -e, milyen autójuk. És a viccebben az, hogy a érzék, annyira kevés, hogy ők elhiszik azt, hogy ezt el is érhetik a sima átlagos élek mondjukkal, de valami befektetés, amit mondjuk egy bank vagy valami befektetési alapkezelő, vagy akármi ajánl, vagy egy akár egy MLM hálózatépítéssel foglalkozó cél. Tehát azt hiszik, hogy ilyen gyakorlatilag lófasz munkával, egy-két ismerős beszervezésével elérhetnek egy olyan célt, ami, ami pusztán természetesen anyagi, de, de olyan embereknek a kiváltsága, akik viszont vagy bűnözők, vagy rettenetesen sokat dolgoznak, bár hozzáteszem, hogy az nagyon sokan nem értik, hogy a bűnözők is rettenetesen sokat dolgoznak. Tehát bűnözés az nem úgy működik, hogy én most bűnöző vagyok, és akkor ö, ugrik a zsebembe az a saudi, mert nekik effektíve, én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy dolgozniuk kell. Csak nem illegális munkát, vagy nem legális munkát végeznek, hanem valami illegális. Tehát kábítószer kereskedő kábítószerrel kereskedik, de ez nem, nem úgy néz ki, hogy ő hennyil a villába, és akkor... 8 órát dolgozik a kábítószerkereskedő kereskedő gyárban, vagy akármi, hanem ez úgy működik, hogy kőkeményen ö, neki állandóan kavarni kell a szart, szervezkedni, üzletelni, bonyolítani, kutyafaszra, és nem hiszem, hogy 8 órás munkaidő van. Én ezt azért hozzátenném. Bár most elég rossz példa a kábítószer kereskedő részem, mert a kábítószer kereskedők azok, akiket én a, talán legjobban rühellek, a leg nép, legjobban aljanép az egész világon, de mondom biztos vagyok benne, hogy a bűnözők a viszonylag fényező életmódjuk mellett azért nem 8 órában dolgoznak kvázi, hanem ez egy olyan életmód amit nem biztos, hogy sokan szeretnének maguknak és akkor még ott a rizikó, hogy börtönbe is mennek, sőt a börtönbe is mennek azért nyilván, mert ez erről szól és hogy ugyan marhára ki lehet pihenni a dolgokat, csak nem feltétlenül kellemes az a pihenő tehát az emberek igazából az is képesek elhinni hogy tősdézzünk, és akkor jön a lóvén. Nekem számtalan ismerősöm volt, aki azt mondta, hogy hát ő tősdézik, mert hogy az, az mindig jó. És így mindig csak pisloktam, hogy nem értett, tehát én nem értem a tőzsdét. Én nem tartom magam egy okos embernek, üzleti dolgoz abszolút nem értek, és nem értem a tősde működését. Tehát azt tudom, hogy virtuálisan tologatunk légetező pénzeket ide-oda, Ö, azt, hogy annak valódi gazdasági teljesítés, hol van a tőzsdén mozgó pénzeknek a végén, azt nyilván meg lehet tanálni, de ezt nem egyszerű számomra levezetni. Valószínűleg azoknak a számára se, akik ott tartanak, hogy tőzsdézek és akkor jön a lóvé, de mindezt azon kéne elgondolkozni, hogy ha a tőzsdézzel is jön a lóvé és mindenki keres rajta, akkor honnan a picsából van pénz, hogy mindenki keres rajta. Tehát ez nem így működik, De a tőzsde valahogy működik, hogy amit te megkeresel, azt más elveszíti. Ez kellene megérteni, csak marhár nehezére esik ez egyes embereknek, és amikor először jön a tőzsdén be a lóvi, akkor nagyon jó belelkesednek, egészen addig, amíg nem lesz egy jó nagy bukta, aztán akkor lehet pislogni hogy mi van. Én úgy gondolom, hogy ha az emberek azt gondolják, hogy a pénzete egy egyszerűen megszerezhető dolog, kvázi munkanélkül, akkor, akkor ez butaság. Aki tőzsdézik és a tőzsdén nyer, az egyrészt kurva nagyot kockáztat, még így is, másrészt nagyon ért hozzá, tehát nagyon képbe van, hogy mikor mit kell csinálni, mit kell venni, mit kell eladni, nyilván vannak egyéb technikák, is sortolás, kutyafaszad, de hát ebben most nem mennék bele. De ezen is most például a válság kapcsán nagyon sokan buktak hatalmas szóvékat, lehet, hogy nagyon sokan is nyertek, de biztos vagyok benne, hogy a tőzsdén az nyer, aki nagyon benne van, nagyon nagy kapcsolatai vannak, és az nem pistike lesz, hogy ő most kitalálta, hogy ő tőzsdézni fog. Mindez szerintem szimpla, hogy is mondják ezt, ez amikor ilyen Semmit. ez semmit. Nem a harácsolás, mert ez nem jó szó, nem az, amikor így, így a pénzért így bármit, és így munkanélkül próbálsz, és pénz, pénz, és ennyi a látásmódot. És ez, ez egy nagyon nem szimpatikus dolog, de, de természetesen ez együtt ezzel nép utaság, és e, ez a sűrű gyökérség, amikor nem gondolok valamit végig, és most, hogy itt volt az április seje basszus, most kellett megint megdöbbennem, hogy mennyire kibaszott buták az emberek, mert felrakosgattuk ezeket a vicces híreket. Ami lehet, hogy nem volt vicces, mert lehet, hogy az én humorérzékem szart, tehát azt aláírom. De maximum nem rövök szajtán ennyi. Ö, de biztos vagyok benne, hogy számtalan idióta beszopta és azt hitte, hogy ez igaz. Sőt, volt egy határozottan faszopó viselkedésű köcsög a fórummal, akit már komolyan mondom, könyörög, könyörögtek, hogy bassza meg, ki a picsám, mindenki utálta, mint a szart. Na például ez a faszjankó, ez egy az egybe fel volt háborodva, hogy miért használunk ilyen szenzációhajház címeket, mert mit tudom én, és, és nem vette le, hogy ez poén basszájba, és nem felháborodni kell rajta, hanem ez poén, és amikor leoltották, hogy április 1-e van hülye gyerek, akkor fel volt háborodva, hogy, hogy mert miért pont április else, 1-e, mert a nem foglalkozunk, meg ilyesmi, és így nézek, hogy Tehát ilyen emberek, ezeket az anyja miért nem a szájba először, amikor köcsög volt? És az a baj, hogy számtalan ilyen kis okos tojás, kis köcsög buzi van, aki annyira sötét, ha nem ért valamit, akkor neki már mindjárt hőbörögni kell. Ez a félelmet ez számomra. Nagyon sok sötét ember van, még a mi olvasóink között is sajnos, és bármit próbálunk tenni, ez ellen ez, ez nem megy. Hozzáteszem, és ez most melléig hogy én mindig is leszartam a karácsonyt, a húsvétot, meg a kutyafaszát. Egyrészt, nyugomban áll, hogy leszarjam, mert mindenki azt künetel, amit akar. Másrészt, én nem szeretem ezt a ünnep van, és akkor kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt, kutyafaszta kívánjuk egymásnak, csak úgy szokásban már, hogy a fasz se érdekel, hogy a téged hogy a lajosnak milyen a karácsonya. Hát ez egy ilyen képmutató fasság az egész, de hát azért szokás mondani, úgy és ezért csináljuk. Csak megmondom, mi a helyzet. Hát a magazin szintjén például én azért szarom le ezt az egészet, mert a karácsony azért nem magánügyed, meg az enyém. De nem közös. Nem közös magánügy, közös magánügy nincsen. Én úgy gondolom, hogy a karácsony egy családi ünnep, a családok körében ünnepled. Én a családok körében körébe ünneplem, a ünneplem egyébként nem nagyon, de ez az én magánügyem, tehát nem kéne erről beszámolnom se. És úgy gondolom, hogy egy testépítő maga a karácsonyja foglalkozzon, az szerintem teljesen fölösleges, olcsó, szar megoldás. Az április 1 az viszont nem magánügy. Az egy, az egy közügy, az egy olyan nap, amikor az emberek poénkodnak, viccelődnek, ugratják egymást, a sajtó is ezt csinálják, ő keményen. Ö, idén annyi baromság volt, hogy hihetetlen, csak nézetek utána, hogy mindenféle cégek, mindenféle hülye bejelentéseket tettek, hogy hiezgessék a vevőiket. Tehát mindegy, hülye egy, április egy volt a 2010-esetben, most becsatlakoztunk mi is idén az egy-két amit kitaláltam. De úgy gondolom, hogy ez, ez egy reális. Ez egy, a április első ez egy, egy közügy ilyen szinten, ami, amivel igenis lehet poénkodni, és igenis úgy gondolom, hogy a karácsony, meg a többi szar, az meg egy család ünnep, és én sajtószinten nem akarok vele foglalkozni. Ezt, hogy a szellemi toprony barátunk, mivel szegény nem faszta pó, hanem buta is, mint az állat, nem fogta föl, hát ez az ő problémája. Csak az a baj, hogy az, az első audioblogom a legelső, amit csináltam, az mindjárt a közlekedés kényszerrel szólt. Tehát meg lehet bárkinek a negatív véleménye erről a dologról, csak engem ez nem érdekel. Én vagyok a sajtó. Az én blogomat, én vagyok ebben a pozícióban, hogy audioblogolok, és ezt meghallgatjátok. Cikkeket csinálok, meg szerkeztem a magazin. Nekem ez a munkám, a te munkád, meg nem ez te az olvasó vagy. És a te véleményedvesen nem kíváncsi senki. Az a helyzet legalábbis én nem. Ez nem a lenézés, csak egyszer nem vagyok hajlandó bizatkozni hülyékkel. Nem kívánság műsor a magazin szerkesztési elvei. Például a hirdetőim. Ők tehetnek bizonyos kívánságokat, vagy lehetnek bizonyos kívánságai, például abban a formában, hogy a hirdetésük hogyan jelenjen meg, de hogy a magazinnak mi a tartalma, az sajnos főszer főszerkesztői kiváltság és hogy, hogy ezt hogyan prezentáljuk, és nem egy-két faszopó, akit egy életemmel nem láttam, véleményén múlik. Ha valakinek a véleményét meg akarom kérdezni, akkor megkérdezem, de nem valószínű, hogy fórumos, büdös köcsögök lesznek, akit mindenki utál, úgyis. Na most elkönyörottam egy kicsit a témáról, az emberi mélykutaságról akartam egy kis recessziót közölni, hogy ne unatkozzak annyira útközben, remélem hasznos volt, és a legközelebbi vásárlói klubban nem lesznek hülyék belépni. Ami egyébként van egy vitaminos játék is, ami tuti állat, faszna nagyon, és van ismerősöm, aki benne van, és állítja nekem, hogy havi négy kilót keres belőle, és bassza meg, még sincs pénze. Tehát Valahogy ezek a dolgok nem frankók, higgyétek el nekem, hogy könnyen a dolgok az életben, soha nem mennek, legalábbis nem ennyire könnyen, ahogy el akarják nektek adni, és ezt jusson eszetek be akkor is, amikor a hollywoodi edzés magamat megrendelitek hülye módon a metről.